Третата лекция Словото на Тод Тод казва Тук говори за връзката с Бога Бог му е казал Ако създадеш мене в себе си ми каза Великия Бог Ще създадеш и себе си Значи това е начина Първо трябва да създадеш Бог в себе си и тогава вече ще създадеш себе си Животът на Тот в Атлантида Египет е увеличил светлината на земята многократно. В Египет са го нарекли летописец, защото той е написал древната история. Древната история на древните народи и пранарода, за което ще говорим по -нататък. А той самия е бил част от тайния строеж на пирамидите. Той е работил заедно с Бога и с още един велик учител. Арарогот, двамата са изключителни учители от най-високите степени в смисъл на божества. Тот казва, при големите катастрофи и потопи, в миналото човечество, в миналото, човечеството е загубвало своята памет. Само определени хора, които са имали шеста, седма и 8 степен на безупречност, само те са съхранили истинската древна история. Тоест, само чистите, преди съм го обяснявал, така наречена вертикална памет. Хора, които умират от любов към Бог и истината, без страх, влизат горе, после се прераждат и носят миналото, истинското минало в себе си. Всички други, които са изгубили тези посвещения и тези нива на чистота, те забравят древната история и после почват да се питат от маймуни ли са произлязли или от папагали и т.н. Всички други са изгубвали и са се връщали назад в развитието и той казва Ако ти не станеш единен с Бога, ти никога не можеш да го познаеш, защото само подобното познава подобното. И казва тот, стани Бог и ще познаеш Бога и той самия е изпълнил този закон. Това е свързано и с древното учение на Атлантите за безупречност. Седма и осма степен постигат Бога на най-високо ниво. И с библейското, както казах, боговете, скритите неща са само за тези, които съществуват. т.е. избраните и пробудените. Покой е постигнал само този, който се е устремил към, казва Тот, към чистата бездна на сърцето. Чистата бездна на сърцето. Ако трябва да говоря за съвременните църкви и свещеници, мога да докажа, че над 97% няма чисти сърца там. Защото знам за каква древна тайна наука, мъчителна, изключително тежка става въпрос. Нали? Много тежка наука. И наистина, ако човек има чисто сърце... Не му трябват Библии и свещени писания, Той надраства всичко. Не му трябват този Оня свят, не му трябват и учители. Той се е завърнал, Той може да ползва Библията, но може и без нея, защото Той я превъзхожда. Тоест, Бог в нея, Бог в него превъзхожда всички свещени писания заради този закон. Само, казва Тот, само чистото сърце стига до покоя, защото то бива Богонаучено, в покоя ти вече си намерил Бога, защото в покоя ти вече не си човек. Ти си истина. Тук искам да кажа, че не говорим за вътрешен мир. И въобще не говорим за спокойствие. Говорим за покоя. Ще обясня. Който се е завърнал в покоя, вече няма предопределение на съдбата. Покоя е състояние на истината. Той е образуван от единството с истината. Казано по друг начин, покоя е за този човек, който е искал само истината и нищо друго. Който обича само истината, казва Тод, получава покоя, това е неговият дар и изначалното състояние. Покойът е дребния образ на истината. И Тод казва... На този, който обича истината, му е позволено да открие пътят към себе си. Истината е насъщния хляб на боговете. Защо? Защото истината е най-наситеното нещо с Бог. Без душата, човешката природа е смъртна и се разрушава. Любовта към човешката природа е любов към смъртта. А любовта към душата е любов към истинската природа и означава живот и свобода. Злите винаги се завръщат в своята участ, в своята съдба. Когато пустинята се е доса, казва тот, разразява се страшна пясъчна буря. Защото това се е случвало защото вятъра обявява война на неразумния живот. Става просрещу определени войски. Песачинките казва ТОТ стават най-опасната армия в света. Никакви оръжия, никакви хора не могат да се борят там. Това се е случвало няколко пъти. Най-опасната армия. И ако вятъра реши, те стават най-безмилостната армия в света. Събират се като вихър и атакуват всичко по пътя си. Така под пясъка лежат къщи, градове, хора, армии и така нататък. Мъдростта е образованието, което идва от Бога. То не общува с училища и с академии. Истинският човек, това е истинската религия. Ако се яви истински човек, винаги се явява истинско знание, Истинска религия. Извън това няма никаква религия. Само който постоянно търси Бога, си изработва правилен поглед за нещата. Затова казах скоро и в едно интервю, една ислямска мисъл, красива, Бог ти е дал очи никога да не го изпускаш от поглед. Затова са ти никога, в нито един миг. Казах и у нас прекрасна мисъл, че Бог чува шума от крачката на мравката. Всичко чува, всичко вижда. За съжаление, там в тези интервюта някои са се оплакали и казали той въздига и сляма. Почти сякаш въздигам тероризма. Аз още не съм почнал да говоря за тероризма. Ако почна, както иде. Само а, така, само любовта може да проповядва съкровенното знание. Ако се научиш да владееш своите мисли и чувства, ще се освободиш от застоя. Тука само ще вмъкна нещо, едно малко обяснение. Всеки човек, който е емоционален, вече то се е случило, той е загазил. Той ще взима решение чрез емоциите си. Единственото спасение е да тръгне по пътя на многобройни молитви и да иска да се спаси от емоции. Емоцията означава, след време да ще ви обясня по-дълбоко, изкривена енергия, злоупотреба с енергията и всичко емоционално ще заплаща много скъпо. То се превръща в съдба. Който не владее мисли, чувства и емоции, и ще обясня по-нататък тук накратко само разликата. Не трябва да имаш емоции. Трябва да имаш дълбоко свещено чувство. Учителя казва това дълбоко свещено чувство на любов е древна стихия на природата. То няма нищо общо с емоцията. Така. Случва се, казва тот само това, което заповядва Бог, а не това, което човекът планира. Разбира се, човек може да си прави планове. Тот казва, аз съм този, който съобщава това, което е скрито в сърцето на Бога. Между другото, след време ще продължим с по-дълбоки неща от него, но не е това. Значи, аз съм този, който съобщава това, което е скрито в сърцето на Бога. Даже на едно място казва подобни неща на учителя, че той е завързал злото във вселената, защото извън вселената има друго зло, но то също е заключено от Абсолюта. Така, а, пътят към истината е преображението на себе си от човек към Бог. Тот казва, не изучавай Бога, а имай любов към Него. Тогава Той ще ти допусне да го проучваш, но по правилния начин. Ако го изучаваш без любов, ще се отклониш и ще паднеш в други светове.